Розділ восьмий Товаришу Цар. Ви заарештовані. У, -у, У понесу. Вечір. Ми лежимо на тахті коло відчиненого балкона. Цей день приніс нам стільки вражень, що треба бути дубовою полінякою, щоб одразу заснути. Ява весь час крутиться, наче його щось кусає. Я добре знаю свого друга. Я знаю, що його кусає. Його думка якась кусає, не дає спокою. «Ну, що таке?» – питаю. Ява зітхає, але мовчить. «Ну, кажи вже, що там таке?» – повторюю я. Ява ще раз зітхає і каже. «Ти знаєш, Павлушо, я вирішив. Я, мабуть, коли виросту, в артисти піду». «А хто ж шпигунів ловитиме?» – посміхнувся я. «Хто ж тоді міліціонером буде?» Як усі міліціонери в артисти підуть. І Тарапунька, і ти. Розведеться тих злодіїв і шпигунів, як комашні. Проходу від них не буде. Що ти собі думаєш? Нічого, серйозно каже Ява. І без мене знайдеться кому ловити. Але ти згадай, що ти вчора говорив. Навіть не два дні тому, а вчора. Так то ж було вчора, а це сьогодні. Життя міняється. Між іншим, кажу, щоб стати артистом, кажуть, треба мати до цього талант. О! Ну, про це ти й не говори. Що-що, а таланти в нас з тобою якраз є. Це точно. Думаєш, ти поганим був би артистом? О! Ще яким би артистом був? Всі б аж плакали. Плакали б то точно, гігікнув я, бо грошей було б жалко, що заплатили за квитки. Дурний, ти себе просто не знаєш Думаєш, дарма нас у селі артистами називають Дід весь вижді час повторює От артисти, ну і артисти Коли вам в очі кажуть, що ви талант І переконують у цьому, дуже важко сперечатися Я пробурмотів щось невиразне і замовк Ява тепер говорив без перешкод Артистом таки найлучше будь Найвеселіше життя в артистів Музика, пісні, оплиски, Не життя першотравневе свято. І слава? Яка в артистів слава? Найрозумніших академіків так не знають, як артистів. От скажи, ти якогось академіка знаєш? В обличчя. От бачиш, Акадочникова знаєш, Рибникова знаєш, Баталова знаєш, Смоктоновського знаєш, Філіпова знаєш. Та що казать? Кіноартиста, що на екрані навіть раз тільки мелькнув, усі знають. Він йде по вулиці і всі пальцями на нього тиць-тиць, а ти кажеш. Я змушений був погодитися. Поговорили ми ще трохи про те, як добре бути знаменитим артистом, і поснули. І наснився мені сон. Між іншим, сни мені чомусь часто сняться якісь плутані, фантастично пригодницькі. І я люблю їх розказувати. Я вас завжди просить мене, а розкажи, на що тобі снилось. І я охоче розказую вас заздрить на мої сни. Йому сниться якась нісенітниця. І каже, що я у снах більший геній, ніж у житті. І було б для мене, мабуть, добре, якби я завжди спав і не просинався. Так от, наснилось мені, буцімто сиджу я посеред сцени на царському троні у якійсь велетенській і смердючий, мов кубиняк діда Селимона, царській шубі. На голові в мене золота корона, в руках замашний дрючок з балабухою на кінці. Скіптр зветься. Із темного залу звідусюди, з партеру, з ярусів, лупають і на мене коров'ячі і баранічі морди. Так-так, на місцях глядачів усюди сидять корови, вівці, барани та інша рогата худоба. І мене це ані з не дивує. Наче так і треба. У першому ряду сидить наша однорога корова Манька, явина плямиста контрибуція, цап Жора і колгоспний бугай Петька. І я раз у раз злегка, щоб не помітили інші глядачі, підморгую їм оком, як підморгує артист своїм родичам, що прийшли на спектакль. Але в основному я сиджу і виголошую якийсь довгий монолог. Без слів, але дуже розумний і красивий. Нарешті скінчив і схилив голову, чекаючи оплесків. Та в залі гнітюча тиша. І раптом я розумію, які тут можуть бути оплески, коли в них, у моїх глядачів, не руки, а ратиці. А де ви чули, щоб хтось аплодував ратицями? Чого я дурний хвилююсь? Мої ж глядачі просто не можуть аплодувати. Вони можуть тільки мукати, бекати і мекати. Але вони з поваги до мене цього не роблять. Вони мовчать, виказуючи в такий спосіб захоплення моєю грою. Манька і контрибуція розчулено зітхають. Ця бжора витирає кінчиком бороди очі, а колгоспний бугай Петька, відомий хам і грубіян, плаче як дитина. Зворушений я встаю, та замість того, щоб розкланятись, раптом цвьохкаю на весь зал батогом. У мене в руках уже не скіпетр, а батіг. І глядачі мої з гвалтом зриваються з місць. Мить і в залі вже порожньо. нікого когісінько. Самі стільці. Аж тут за коліс на сцену виходить Ява у формі міліціонера. Грюкаючи чобітьми, крокує до мене і каже. «Чого нарушаєш? Не нарушать, бо зараз заберу в район». «Я гнівно дивлюсь на нього». Хто дав тобі право так зі мною розмовляти? Я цар. Який же ти в біса цар? Ти злодій, ти вкрав годиннику справжнього царя. І от у мене ордер на твій арешт. Товарищу цар, ви заарештовані. І ява показує мені якогось папірця. Мене охоплює страх. Яво, кажу я, нащо ти це говориш? Ти ж знаєш, як усе було. Це ж випадково. А він сердито. Хто дав тобі злодію право називати мене, представника влади, на ти? Опять нарушаєш? Вибачте, кажу я зовсім спантиличений, але я думав, що ми з вами друзі. Індик думав. Суворо каже Ява і раптом накидає мені на голову якусь ряднину. І я вже зв'язаний, нічого не бачу, не можу вирохнути ні рукою, ні ногою. Якась ниточка від ряднини лоскоче моє обличчя, а я не можу її відкинути. І це так нестерпно, що хочеться крикнути. Але крик застряє в горлі, і я прокидаюсь. Виявляється, по мені повзала муха. Коли я розплющив очі, вона сиділа на кінчику мого носа і потирала від задоволення передні лапки. Я зробив губами «пфуй», і муха злетіла, продзищала десь під стелою і сіла мені на лоб. Про сон тоді було й думати. Я сів на тахті і глянув на міліціонера Яву. Він мирно спав, підклавши під щоку долоню і притсмокуючи губами, мов немовля. Не нарушай, у, зрадник, пробурмотів я і шпигонув його пальцем у бік. Він одразу прокинувся, схопився і сів, кліпуючи заспаними очима. Га, що? Вставай, бо я вже прокинувся і мені нудно, спокійно сказав я. Тю! «Дурний!» – він гепнувся на подушку і заплющив очі. «Не нарушай!» – міліціонерським тоном сказав я. «Оцепись, я спати хочу!» «А ну тебе, Соня!» – сказав я, скочив з тахти і вийшов на балкон подихати свіжим ранковим повітрям. «А ранок же який! Яскравий, дзвінкий, блискучий, як нова копійка!» І веселий, і галалагомінкий, і співучий! Ох, який же співучий! Печально виспівував з розчиненого вікна високий і чистий хлоп'ячий голос. І цієї самої миті! Бадьоро і весело вигукував на весь район той самий голос із другого вікна. Наче на хвилях виливався він же з третього. І водночас з четвертого чулося його ж очайдушне, тужливе і зовсім уже дитяче аж мороз по шкірі драв. Того літа 65-го року кияни захоплювалися піснями італійського хлопчика Робертіно Лоретті, і майже в кожній квартирі були його пластинки. Зрання линув над містом спів голосистого Робертіно. «От би нам з'явою такі золоті солов'їні горлянки», – подумав я. «Не сушили б ми голови, як прославитися». Стояли б собі на сцені біля рояля, випнувши груди, і тільки роти роззявляли. Але, дзузьки, нашими голосами лише «Пожар!» і «Рятуйте!» кричати добре. А якщо вже в артисти, то тільки в драматичній або в кіно. Оце да, оце ми можемо. Кіно. Радість лоскоче мені живіт. Ми ж сьогодні будемо на кіностудії, на справжній кіностудії, де знімають фільми. І побачимо відомих кіноакторів. І як фільми знімають, побачимо. І все-все таке цікаве побачимо. Ех, аж не віриться. Я би вже встав. Ми хутенько снідаємо і... Які хороші люди вранці, наче росою в миті. Бадьорі, гарні, і якісь ніби навіть хрумкі, мов молоді огірочки. А очі в них які? Чисті, свіжі, свіжі, не мов квіти, що тільки не розцвіли. Ми їдемо в автобусі. Я роздивляюся навкруги. І такий у мене настрій гарний, і так я всіх люблю, і так мені добре. Бадьорим кроком ми заходимо у двір, де живе у флігелі Валька. Нам треба зайти спершу до неї, а тоді вже до Максима Валеріановича. Раптом ми бачимо великий гурт хлопців, чоловік 20, не менше, і серед них Будку. Всі вони тупцюють якраз біля Вальчного під'їзду, щось грають, не променеш ніяк. Ми нерішуче спинились. І тут Будка помітив нас. Я побачив, як сполахнули в нього очі. Він щось сказав хлопцям, і вони кинулись до нас. Мить і ми вже оточені з усіх боків. Ну, пропали. Ні за цапову душу майнуло в голові. Павлоша, за спину!» – гукає Ява. Я вмить підскакую до нього і притуляю спиною до його спини. Отак, зайнявши кругову оборону, ми стоїмо, виставивши вперед кулаки. А коло все звужується і звужується, і вже вимахує будка руками перед явиним носом і вигукує – Понесу, губ понесу зараз. І вже я отштовхую в груди довговидого слюнявого хлопчину, який налазить на мене. І вже хтось боляче копнув мене по нозі. Ще мить, і почнеться бійка. Та ні, яка там бійка? Побиття, погибель наша. Я вже навіть шкірою відчуваю, як мене зараз битимуть. І тут раптом Ява говорить дзвінким, глузливим голосом. Ого, як вас багато, і всі на нас, на двох, от здорово Що він говорить? Приб'ють же зараз, з жахом думаю я І будка вже люто сичить крізь зуби Ти гад поговори, щас як вріжу І вже замахується, аж тут? Законно він говорить, всім кодлом це не діло Ти будко з кимсь з одним із них стукнеться по-чесному Це буде правильно, і благородно, і поквитається а ми посудимо, щоб усе за правилами. То каже високий, чупринистий хлопець років 14, що стоїть десь ззаду, але голова якого вивищується над головами передніх. І будка опускає руку. Видно, таке рішення йому не подобається, але він не може відмовитися. Він міряє поглядом яву, потім мене, незадоволено борчить. Гаразд, тоді я з оцим стокнусь. І ти мене пальцем у плече По-моєму, цей дужчий. Він бреше, бо ява на вигляд кремезніший за мене Але ніхто не заперечує Ходімо в яр, каже чупринистий, І всі щільним гуртом, підштовхуючи нас, йдуть до яру Я йду, і з кожним кроком щось у мене боліше сіпається всередині Опускаючись все нижче і нижче Я? Чому це я? Пищить у моїй душі тоненький овечий голосок. Але я мовчу. Я мушу мовчать, бо я хлопець. Ява теж мовчить. Я знаю, що він зараз відчуває. Він відчуває себе винним переді мною. Адже ж саме він нам'яв бутці в вухо, Я тільки держав. І Ява дуже переживає, що змушений битися я, а не він. Та хіба він може зараз що-небудь вдіяти? Хіба він може просити, щоб стукався він, а не я? Це ж, значить, передусіма визнати мене слабаком. Це все одно, що плюнути мені в душу? Ні. Він не може цього зробити. Я розумію. І я умру, але не дам себе зганьбити. Ми спускаємось у яр, продираючись крізь колюшу, запорошену сизим пилом дерезу. А тут каже принести, і ми спиняємось. Невелика галява, з трьох боків дереза, з одного крутий схил. Хлопці розходяться, стають півколом попід дерезою. І от я віч-навіч із своїм супротивником. Якусь мить стоїмо, нагнувши вперед голови, і похитуючись, приміряємось. Будка вищий за мене, ширший і, звичайно, важчий. Та хіба я міг вибирати? У всякому разі краще битися з одним, хай важчим будкою, ніж з десятьма. Ви, мабуть, самі знаєте, що найдужче боїшся лише доти, поки не починається бійка. А тоді вже страх минає. Замість нього лють, біль і бойовий азарт. Будка розмахнувся, і, хоч я й присів, але він все таки черкнув мене за вухом. І тут така мене раптом лють взяла, що я вам передати не можу. Ах, ти ж гемонський будка! Ах, ти ж будка дерев'яна! Зібрав цілий кодло і такий хоробрий. А як був один, соплі по щоках розмазував. Ах, ти ж блущиця погана! І я з усією силою своєї люті кинувся в бій». Я дзигою крутився навколо нього, тицяючи кулаками і відскакуючи. Він тільки безладно махав своїми граблями, тупцюючи на місці. Хлопці заголосували. Та що ти, будко, та бий же його. Підіхало, підіхало по сопачці. Проти будка лише сопів і вимахував руками, як вітряк. Нарешті він піймав мене за сорочку, обхопив, і ми покотилися по землі. «Навалюся на нього! Та ви!» «На лопатки! На лопатки!» піддрочували хлопці Будку. Але Будка був уже готовий. І не він, а я поклав його на лопатки і придавив до землі, міцно тримаючи. Наші обличчя майже торкалися. Ми хекали один на одного, і переможений Будка уже навіть і не пручався. «Все! Моя взяла!» «Е, ні! Це нечесно, Не за правилами! Недозволений прийом!» Чую я раптом і відчуваю, як мене тягнуть за штани, стягаючи з будки. Підвожу голову і бачу. Тягне довговидий, якого я тоді штовхав у груди. Я добре знаю, що я діяв чесно, що ніякого недозволеного прийому не було, але я захеканий, і мені бракує повітря щонебудь сказати. Я тільки з надією дивлюся на чупринистого, але він мовчить, не втручається. І я раптом розумію становище моє безвихідне. Вони – бучені друзі, і вони хочуть, щоб переміг будка. А вже ж! Інакше не варто було влаштовувати цей поєдинок. Інакше вони могли просто відлупцювати нас. Моя перемога – це ганьба для них усіх. І вони цього не допустять. Безвихідь одразу знесилює мене. Добре битися можна лише тоді, коли є надія на перемогу. А коли цієї надії нема... Мене вже стягнуто, і воскреслий будка вже навалився на мене, і з усією люттю за свою поразку товче мене головою в землю. Щось кричить, протестуючи Ява, та що він може? Бум-бум-бум, як дзвін гуде моя голова, і в очах темніє, і думки плутаються. Аж раптом... Ах ви безсовісні, ах ви безсовісні! Пустіть негайно ж, пустіть, пусти, ну, пусти! Пронизливий вальчин голос, і дзвіни голові моїй враз припиняється, І будка злітає з мене на землю, і я бачу над собою чисту блакить неба, в якому літають білі голуби. І розумію, що звідкись тут взялася валька, що вона штовхнула з мене будку і стоїть наді мною, воєвничо розмахуючи руками і кричучи. «Безсовісні! Безсовісні! Піонери називаються! Школярі називаються! Бандити! От я все розкажу! Все розкажу в школі! От побачите! І батькам вашим розкажу! І твоєму Алику, і твоєму Вовку, і твоєму Едику! А на тебе, Будко, взагалі в міліцію заявлю! І тебе в колонію заберуть. От побачиш! Хлопці приїхали з села в гості до нашого міста, а ви їх бити! Та ще й гуртом! Нічого сказати! Гостинні хазяї! Безсовісні!» А так, кричучи, вона допомогла мені підвестися і, взявши за руку, повела. А по дорозі й прихопила. І хлопці розступилися і пропустили нас. Ніхто навіть не намагався затримати. І всі мовчали. Тільки коли ми відійшли, хтось пронизливо свиснув, і вся ватага, як горох з мішка, сипанула вниз, у яр. Може, вони б і по іншому поставились, але, мабуть, вони вважали, що будка достатньо розквитався зі мною. Я йшов, похитуючись і руками витираючи під носом. Молодець, Павлушо. Ух ти йому дав! Ну, же дав. Він тільки сіпався. піднесено говорив Ява, обнімаючи мене за плечі. Тим усім показав, що таке Васюківці. Молодець. Мені було приємно це чути. Але було прикро, що Валька цього не бачила, що вона бачила мене битого і що вона врятувала мене. Я їй, звичайно, був вдячний за це, хто зна, скільки б ще той будка товк мою бідну голову. Але відчував якусь ніяковість і сором, що мене врятувала дівчинка. І все-таки я був задоволений. По-чесному я таки переміг будку, здорового будку, який був старший і дужчий за мене. І який вибрав мене, вважаючи, що я слабак На стезці нас чекав братик Микола Виявилося, що це він покликав Вальку Він бачив, як нас повели в Яр Одразу збагнув, що наші справи кепські І побіг по Вальку І Валька прилетіла, розштовхала хлопців І кинулася нас визволяти Ти теж молодчина, Валько, сказав Ява Одна і не побоялась Вони ж могли і тебе відлупцювати за компанію Хай би тільки спробували. Я б їм такого галосу наробила. З усього міста люди позбігалися б. І думаєш, я дряпатися не вмію. Хай би тільки хто зачепив. Його б мама рідна потім не впізнала. б поглядав на неї з захопленням і штовхав мене ліктем у бік. Дивись, мовляв, яка дівчина. Оце дівчина. Я киваю головою. Згоден, мовляв, молодець дівчина. Чорт з нею. Обтрусили мене Ява з валькою, почистилися як так, але все одно вигляд я мав, як у собаки з горла. Та що вдієш? Максим Валеріанович давно вже чекає. Треба йти? Пішли ми. Максим Валеріанович весело привітався з нами. Здоровенькі були панове добродії. Потім пильно глянув на мене і несподівано зробив застережливий рух рукою, хоч я й не збирався нічого говорити. «Ша! Ні слова!» Я все розумію. Була збройна сутичка з ворогом. Прикордонний інцидент. Причин не питаю, але думаю, щось поважне. Справа честі, доблесті і геройства. Вимога сатисфакції. Дуель. Незважаючи на труднощі, ваша величність виходить переможцем. Так? Я всміхнувся і кивнув. Який він все-таки? З ним якось одразу стає легко. Більше Максим Валер'янович ні про що нас не став розпитувати. Він тільки сказав. Через десять хвилин має бути машина. І ми поїдемо на студію. Ви якраз добре прийшли. Але нам навіть десять хвилин не довелося чекати. Через якихось дві-три хвилини ми почули, як біля хатинки Максима Валеріановича спинилася машина. Клацнули дверцята, і за мить чийсь молодий голос загукав у дворі. Максиме і Валеріановичу, я вже тут, я по вас.